טוב, אז עשינו הכרות צהריים כל אחד, אה, מי שהיה עשינו הקדמות סיכום הכל לא תקודמים, עשינו עשינו ההפסקה, אוקיי הגינה מגורמי ההצלחה שלך בדייט מה שעולה לי זה לעשות אה, סוף הפפוך עם מה שתכננתי ומרשים קצת לעשות מה שבא במחון. כדאי לכם דרשות, אם לא תרשו, אני בכל זאת יעשה. בסדר? טוב, שימו לך. אנחנו רוצים לדבר היום, הנושא שלנו היום, זה לא מה שדיברתי קודם, אלא איך להצליח בדייט. מה זה אומר איך להצליח בדייט? גם אם יש פה מישהו שחושב, או מישהו שצופה בי שהקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם את הבן אדם הנכון וכל העבודה שלכם זה למצוא את הבן אדם הנכון אז יש שתי דרכים לחשוב על זה. יש כאלה, כמו מזמן דיברתי עם מישהי שהיא יודעת, היא ממש תיארה לי את זה כלומר, אני מתארה לעצמי שהיא לא תמיד חושבת על החשבה הזאת אבל בתוך כדי השיחה הייתי זה ענה מאוד מאוד מהר היא אמרה לי, עוריד, רוצה, יש, אה, סליחה זה הולך ככה, בח... בהקשר שלה. זה ממש עזר לי להבין משהו חשוב. אחד המשפטים שחוזרים הרבה בעולם הזה של מציאד בן זו, קוראים לו כשאני רוצה, הם לא רוצים, וכשאני רוצה... כשהם רוצים, אני לא רוצה, כשאני לא רוצה, הם רוצים. תכירים את זה? קורה הרבה. שם, איפשהו דיברתי איתה, מאוד מהר היא העלתה את האתגר שאיתו היא מתמודדת. היא אמרה לי ככה, תשמע. רוצים, לא חפת לי, מה אני? אני טבעית, לגמרי. ואז הם יותר רוצים אותי, כי אני טבעית. כשאני רוצה, אני מאוד רוצה שירצו אותי, כי אני רוצה. ואז אני מתחילה להתנהג בכל מיני דרכים, כדי שירצו אותי. הדרכים האלה זה לא מי שאני. זה כל מיני דאווינים שאני עושה במודע או לא במודע, כדי להיות רצויה. ומה שזה עושה זה הפוך. שמתם לב? כשאי רוצה, היא לא מתנהגת כמו נקרא על צוכן היא לא מתנהגת כמו שסרה אמורה להתנהג מתנהגת סתם כמו מישהי שמנסה לרצות וכשהיא לא רוצה, מה אכפת לה? מתנהגת כמו סרה באופן מפתיע כשהיא סרה, כולם רוצים אותה מה זה אומר? <laughs> מה? <laughs> שסרה מאוד רוצים, אבל היא לא תאמין סרה ו... למה בזה? כי אמרה לי סרה הבחורה הזאת, היא אמרה לי תשמע, יש לי איזושהי שאומרת שיכי יגיע אדם נכון ויבין ששני מתנהגת הוא לא יסים לב להתנהגות התחפוסת שלי כדי שירצה אותי אלא הוא יזהה שאני באמת שרה ויקלף אותי מהקליפות החיצוניות ויהריך בזה שאני סרה- אני לא מזהזה לפים זה גם נכון ויקלף אותי מאקליפות החיצניות יסים לב שאני סרה אמיתית וwala אה, ואיך עד היום בגיל, לצורך העניין 98, לא מצאת אותו? לא מצאתי את הבן אדם הנכון. אז מה את רוצה ממני? כשאני אין זה עזור לך למצוא על 22 שנה שנצרו את הבן אדם הנכון. זה לא העבודה שלי, אני לא יודע איך עושים את זה. אין לי מושג איפה הבן אדם הנכון שאני יודע איפה האנשים והיום אני כבר רושה להתיים להגיד את זה גם בקול אין דבר כזה האדם הנכון ואין חיה כזאת האדם המתאים אין חיה כזאת לא נבריאה אין אני הולך וכופר במושג התאמה אתם מכירים את המושג האומלל הזה? התאמה ה-tf-a-m-a hey, חמש אותיות שאין לי מושג מהראשון שטבע אותם והוא מעמלה לאחד אחרי השני התאמה, הפגלתי יופי, הוא בחור טוב אבל לא מתאים. תראים את המשפט הזה? הוא בחור טוב אבל לא מתאים, היא בחורה טובה ולא מתאימה. אוקיי, okay. okay. בבדם, אני הזכרתי בכל זה, אנחנו עכשיו נדבר על כך, על מצב דמיוני לחלוטין, שהקב' ברוך הוא בכבדו ועצמו ואליהו הנביא בכבדו ועצמו, שלחו לכם את הבן הנכון, או את הבן עדיין יש לכם צורך להגיע לדייט בצורה מתאימה. למה? כי, עכשיו שימו לב, אני לא מדגים על מכם, מניסיון של העבר, שחברות שליליות שעוברות עליכם, כלומר, חוויות שעוברות כאן הן נחרטות עמוק, וחוויות שליליות, לא רוצים שייחרטו לכם עמוק. אז אני לא מדגיש על אף מכם, אני צריך לשחק את שני הצדדים בפרד, כלומר, אתה רוצה ואתה לא רצוי, אוקיי? אה, ככה פשוט מהניסיון של המשתתפים הבנתי שזה באמת אה, לא כדאי כלומר, הייתי צריך אחרי זה לשקם כל מיני הריס. אריסות וכנראה <laughs> שחבל הצלחתי, אבל בוא נגיד חבל אה, להיכנס אז זה רק על סורך העניין. אה, אני אשים בעצמי שתי כיסאות שני כיסאות כיסא האחד יהיה של ה... בחורה, וכיסאי אחד של הבחור. שאני אעשה לך. מה? אה, איציק, אתה תהיה. או! יופי, איציק העדון, עשוי בעושר, אז אין לנו בעיות למה... מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? בואו נזרום. טוב, אתה תהיה הבחורה, שלום... פייגי. או. ושלום שלום פייגי, אני אהרון, ואנחנו מתאימים, סוכן, אנחנו מתאימים, אבל, אוקיי, בואו נלך עם מה דעתך ש... איך הגעת לקצ? קצי בסשאלה, זה קצי בסשאלה, זה קצי בסשאלה. שש. אוקיי. Okay. שמתם לב, גם אם אנחנו מתאימים, כנראה שאם אני יושב ככה, אנחנו לא נתחתן את זה. נכון? עכשיו, זה כמובן קיצוני ואני לא יודע אם יש אידיוט שעד כבי כך לא יודע אבל יש אנשים שהם יושבים לשפת גוף, אחרת זאת שפת גוף מאוד מזמינה. היא יושבת... אה, אה, איך <laughs> נינוחה, מזמינה, אבל יש כמו נא, נא מיתן לעידי יפה מאוד. לי טובה, כי בחר, הוא לא אמרו מילה, מילה היא לא אמר, אבל אני חשק בכלל ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, okay, הלחורה מתניינת בי, אבל, okay, זה אנחנו, זה טיפה במשיח. עכשיו אנחנו נדברים על החקנות. אז מה יש לנו בהחקנות ש, שיצא לה להמחיש את הppo? ב- okay, אנחנו נתחיל, נחזור ל- okay, ועדי. אני צריך אז תודה בד타ין. אתם מבינים ש, אנחנו תכף להמחיש כמה דברים חשובים בזה. הנה, היא המתאימה, אליהו הנביא והקדוש ברוך הוא בכבודם מ-40 יום לפני שנולדנו, נועדנו זה לזאת אבל השפת גוף הזאת, בשנייה יכולה להחריב כל הזדמנות ותכף אה... ניגע בזה, אני... אחד הדברים החשובים לפני השפת גוף, זה ההכנות עכשיו פה זה לא ההכנות שדיבלתי אליהם, קודם על זה יח... ממש פראטיים לערב הזה, צורך העניין היום, היום בערב יש לך דייט, יש לך דייט. מה עושים? קודם כל, דבר מאוד חשוב אתם לא רוצים שהדייט יהיה, יש ארבע טעויות נפוצות שאני, ארבע טעויות נפוצות של אנשים במהלך דייטים, שכבר צריכים לטעום פה את השפת גוף. זה ארבע טעויות נפוצות. חוסר הקשבה, שימוש בשפת גוף לא מתאימה, בדיקות וחקירות, חוסר מבט וחוסר חיוך. כמובן יש עוד מיליון טעויות. וזה דברים פרקטיים שכל אחד, ברגע אחד, יכול לשנות אותם. זה אתם לא חייבים לעשות לעצמכם שינויים לתת מודע, ולא חייבים לעשות לעצמכם קורסים וסדנאות ואני לא יודע מה. דברים שברגע אחד אפשר לעשות אותם. להקשיב אפשר כרגע, לשפת גוף אפשר כרגע, בדיקות ואחרGoodיות אפשר להפסיק מיד, מבט אפשר בשניה לשנות, ולחייך אפשר בשניה. כמה עולה לחייך? כמה עולה לש... להסתכל לבן אדם בעיניים? לא עולה. כמה אנשים עושים זה? לא הרבה. אוקיי? עכשיו, יש כמה דברים בהכנה כבר שיכולים לשנות את אחד זה הלכנה שחליטה. אתם לא רוצים לבזבז את הדייט על בדיקות וחקירות. אתם רוצים לשאוף להגיע למצב כזה. כשהגעתם לדייט באופן כזה שאם הכל יסתדר, זה יסתיים בחתונה. מה זה אומר? למה רוב האנשים לא עושים לזה? כי הם רוצים לבדוק אם יש להם עסק. נכון? זה אחת הטעויות הקשות ביותר. צריך לדבר על זה בארמוד של הנפוצות. מי שבא לדייט בעמדת בדיקה וחקירה אני כמעט מוכן להישבח שזה לא יצא משערחת רפס מסכימים מה, מה שאני אומר? זה ouais, יכול להרחיב את העניין? מה? אתה יכול להרחיב את העניין? כן, אני הזה? קצת להרחיב את זה, למרות שאני אני צריך את להגיד לכם שאני צריך יותר לדסקס את הנושא הזה אבל ששני אנשים נפגשים ובודקים אחד את השני, לא יכול לצאת משם קשר עמוק. לא יכול. כי שני אנשים שנפגשים, הם נפגשים... איך אומר, הם נפגשים במיוחד שנפגשים עם מטרת חתונה? אה, עולה, עכשיו עולה לי לנסוח. המוח שלנו משדר לנו משהו. אם עכשיו פגשתי את פייגי, פגשתי אותה והרגשתי כלפיה כחוקרת שבת, הסיכוי שמשהו ישתנה במוח שלי כלפיה, חלוש מאוד, וואלה, זה התובנה, תודה שמיקשתם לנהלכת. זהו, זה מה שחיפש. אם אני פוגש את פייגי הזאת, כבחורה נאה חסודה, מפרגנת, תומכת, וכבר ברגע הראשון, זה מה שהמוח שלי משדר אליה, קולט ממנה ומשדר אליה, יהיה לי הרבה יותר רצון להיות שם. אם אני פוגש את החוקרת שם, אז מה פתאום, באיזה רגע, תגיד, 아, אוקיי. אה, פייגי, yeah. בוא בוא אגב, yeah. <laughs> בוא תהיה רגע, חוקר שב'ק שלי, שאל אותי כל מיני שאלות נוקבות על מה דעתי על הדת, איזה מוזיקה אני שומע, האם יש לי טלוויזיה בבית, yeah. לצורך העניין עכשיו אנחנו מתרגלים מצב שפייגי היא חוקרת שב'ק, שואל אותי כל מיני שאלות כדי להחליט האם זה מתאים לה. למדתי בישיבת תורת החיים בנבאת קלים. כמה שעות ביום? כמה שעות ביום עמדתי? אם שואלת, היו ימים שלמדתי שש או אני חושב שבע וחצי שעות. שש שעות, אתה חושב על הרבה כאילו? תראי, אני גם צריך לישון, אני גם צריך ללכון, אני... במה שכתו? קצת החיבורים, משהו, דברת הוראה? תראי, אני לא נהיה להגיד זה, אבל... Uh, עד כאן! קצת... קצת קרה. <laughs> איפה אתה אני גר בראשון. נציאה? כן. למה? למה אני גר בראשון נציאה? כן. נמצא כל הישובים לארץ לא אני, אתה הולך אחריהם, כמו צול הטבע. אתה לא ראיתי שיש דבר מה זה כנע, בשוק. אוקיי, גם אני בשוק, אמרתי. אוקיי, עכשיו, אחרי הבדיקות... מה זה לא כאן! והחקירות, זה לא היה אוקיי? זה הייתי כבר גאונות אחרי בדיקות והחקירות האלו, הסיכוי שפתאום משהו במוח של אחד משנינו, ישתנה כדי ל... לי... נניח, היה... נניח שהייתי לומד עשר שעות והייתי כותב חידושי תורה ולא גר בראשון, ועומד בכל הבחינות המחוקמות של הגברת המגונדרת הזאת, הסיכוי שמשהו שם היה ישתנה, פתאום... איך פתאום זה היה משתנה? אתם מבינים מה אני מתכוון? זה יוצא דינמיקה מסוימת מאוד. עכשיו, אבל לצורך העניין, יש פה כמה דברים בהקשר הזה. איך נפטרים מבעיית הבדיקות לחקירות? יודע מה, בוא ניתן להם רגע בשביל החוויה דיית מגניב, ש... ש... ש שאין לנו טוב ביחד, אוקיי? וחרצת פעם על סיסים? <laughs> בטח! <laughs> ערבי גזית? מה? סוס ערבי גזית? כי אני לא מזכיר זה סוס, אבל מה זה אחד? אתי ב-ייתamar. אתה ידעת, זה יום כזה ש-ייתamar. אז אני לא והיה שם הסוסים, וזה היה את הקzasים הפות שנתנו לנו סוס תרקובו לנו ב-חמשה שקלים לדקה, אבל לא יאכף. לא זה חמוד. מה תיהולין אחר? סpagetti. סpagetti וrotsבבולונيز. לא אתה לא יודע, איזה מגיב אותה. זה איזה רוצה בדום. וואי, זה יופי. תגיד לי, אתם במשפחה כולם ג'ינג'ים? או שרק אתה אחת? אבא שלי לא. אמא שלי הייתה. אי סיכוי שהלדים שלנו גם לא יהיו ג'ינג'ים? הלדים שלנו? כן. עכשיו, שימו לב גם הדינמיקה גורמת לו למקומות, בלי לשים לב, הוא ישר הגיע לילדים שלנו, אנחנו לא תכנענו את זה. הדינמיקה הנעימה הזאת ישר גרמה להתחיל לבייתי על הילדים שלנו, פשוט מדהים. עכשיו, אני לא דווקא רוצה להתחתן איתה, אוקיי? עם כל כמה מגניבה. <laughs> <laughs> <laughs> אבל זה כבר לוקח לאיזשהו מקום, אבל הבדיקות והחקירות שהיו קודם, הן את שנינו אולי מבחינת שפת גוף, ככה או ככה, בדיוקה. <laughs> אבל המשירים משאירים אותנו מאוד ממוחקים. עכשיו, שמתם לב שגם אם אנחנו עדיין אותו ארון ואותו פייגי שנגזר עלינו בער סיני להתחתן. נגזר עלינו, צורך להם את זה כנתון. אבל כשדיברנו על, ה... על הרכיבת סוסים ועל האספגטי ועל הדברים המגניבים, אז פייגי מיד כבר חיתנה אותנו בזמן <yapt TVs> <motivated> קצר מאוד. ובלבי מטרז. ובלבי מטרז, בה וכשעשינו, כשייסתה לי חקירות ודרישות זה אפילו לא עלה לה, לא, לאיציקה שחקן, אתם מבינים? אפילו איציקה שחקן זה לא עלה לו, כלומר דינמיקה זאת עד כדי כך משפיעה, אתה מסכים מה שאני אומר? כאילו מאיפה, שתף אותם וגם אותי, מאיפה עלה לך פתאום להעלות הילדים שלנו? לא, לא כפייגי, כן איציק, טוב, אי אפשר להוציא אותם, הוא שחקן... אבל נכון שהדינמיקה לקחה אותם? כן, כאילו הרצון הזה ל... כזה המבק. הוא בזהו, ביחד. כן, אנחנו ביחד זה לקח זה מדהים, וואלה, יש לנו פה סטארט-אפ את זה. אתם מבינים מה... הדינמיקה הזו משפיעה על איציקה שחקן, כאילו מישהו זה ברור שזה משפיע עלינו כאנשים שבאים לדייט. ו... אה... אוקיי, בואו נלך עכשיו לנדגים ה... את הטעויות הנפוצות שיש פה. חוסר מבט וחוסר חיוך. נתחיל מהאחרון. אוקיי, עשינו בדיקה וחקירה, הרגשתם את הדינמיקה, נכון? שפייגי חקרה אותי. את הילדים שלנו כמובן זה לא היה בחייה מחשבות עליהם. חוסר מבט וחוסר חיוך. את... מה... מה השם שלך? חפה ביץ אה, אוקיי מה, מה, את היתר לישון למה כל כך מה פה? רק זה בין הגבנים, בדלת, זה נחום בי, אה, אוקיי. אני נדנה עם בעץ, תכף. מלא בי. מלא עץ. עץ מלא, מה לדוגמה, עץ מלא? זה, את השפע המקרומט. אני לי. יופי, עכשיו שימו לב, אני, אני מנסה פה כמה דברים ביחד, אני כאילו מקשיב לה, כן. אבל בגלל השפת גוף המעצבנת שלה, אני לא יכול להישאר פה אפילו רגע. כלומר, כי אם מסתכלת לשם, היא לא מחייכת אפילו רגע אחד אליי, ו... סיוט להיות כאן. עכשיו היא מתאימה לי, אוקיי? בהבחינה אמרו שהיא האישה שלי, אני מחמלה חוזר זה כל הזמן, אבל היא לא עושה לי שום חשק להיות איתה. והיא וה... מסתכלת לכיוון אחרי, היא לא אוקיי, um, okay. בדיקה וחקירה עשינו, עכשיו שימוש בסוד גם עשינו. עכשיו בואו נעשה חוסר ההקשבה. Um, פייגי, uh, את, את יודעת, uh, uh, היום הייתי בסמינר לדייטים ובידיק למדנו איך, איך לא אמורים להתנהג בשעת דייט. תדעת שאת uh, נראה לי ממש קולד בדיוק למשהו נימד שם שזה לא עוזר, תדבינה? גם בתקופה האחרונה השם יש כאילו רגע קצת, הזה, <laughs> סלגנו, okay, איקראנו. אני מדבר על משהו אחד. יבקר לי מה פלפון שלו, יבקר ב. עכשיו אנחנו, תבינו, דברים פשוטים. לichora לא מחליטים כלום, אבל ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה וזה נשמע לכם מגוחח, אבל כל כך הרבה מקרים על זה נופלים. ותכף ניקח דברים יותר מהותיים, אבל בסדר? זה דיבר על מישהו פה? כן, זה מתחבר למה שיקר אמר פה, זה כשאנחנו מתקדעים ישר, ברגע שאני תמוראים מתנגות לדובר, אני מיושבים וגיעה, אה, זה תעפה, אה, זה ככה, אם אני הבנתי נכון. אוקיי, זה עוד משהו שהוריית מה... עוד משהו ש... אנחנו, זה, זה דבר חשוב לדעת אותו. אני מתכוון לצורך העניין שפייגי, כשעם החברות שלה, היא, היא מתנהגת סבבה. ו, ואחרי החתונה לצורך העניין, היא מתנהגת סבבה. אבל עכשיו בדייט, היא מתנהגת בצורה, שוב, חשוב לזכור שהיא לא אשמה בזה, וזה סריטות שיש לה מיני אכזבות שהיא חוותה, בחיות שהיא חוותה, בחורים הגילים שהיא פגשה, כל מיני דברים שסביר שקראו לה, אבל כרגע, אני לא ארצה להיות שם עוד לפני הדבר, אוריאקי לוקחת את זה עוד צעד יותר לעומק, שכאילו אני אומר לעצמי, אם פייגי מתנהגת ככה, איך היא תתנהגת שנתחתן? או איזה מין בן אדמי, או דברים שזה שלב עבר. אני מדבר על כאן ועכשיו. כאן ועכשיו אנחנו רוצים כדי להתחתן להיות בעמדה הזאת של, של הרכיבת סוסים וכל הכיף הזה, שישר הולך לשם. והדברים הקטנים האלה, כמובן כל אחד לוקח אותו למקום אחר, זה דברים שאפשר לשלוט בהם, ולשנות אותם בשניות. בשניות אפשר לשבת בשפת גוף מתאימה, בשניות אפשר לא לעשות את החקירות והביקות האלו, בשניות אפשר לחייך ולהסתכל ולהקשיב. אוקיי, okay, נגיד שזה אתה, אתה יכול לשלוט בסמך haven't, אתה לא יכול לשלוט ממש... שאלה מעולה. Okay. האם okay. אני יכול לשלוט אנחנו, זה אחד הנושאים שאני רוצה נכון. זה, זה נושא מאוד חשוב, ש... שהוא כתוב פה בדברים שאני, שאני רוצה לדבר עליהם. בואים לפנים לפנים, לפנים לפנים. נכון, כ הדבר הכי חשוב שיכולתם להבחין שפייגי איפה שהיא נמצאת קודם כל לקח אותה שמתם לב, זה לקח אותה העמדה, השפת גוף שהיא הייתה בה, העמדה הסבבה שהיא הייתה בה עם הסוסים והחיוך והמבט לקח אותה כבר לפנטז על הילדים שלנו נכון? מסכימים לזה? עכשיו, איפה זה לקח לא כל כך מהר... בסדר? אבל זה כבר לקח אותה והאם מישהו מהיישבים פה לא היה רוצה בגבול הסביר לצאת מדייט עם הרגשה שוואלה, היה כיף יש פה מישהו שיהיה דבר כזה? מישהו שלא היה רוצה דבר כזה? היה כיף, לא מדבר עכשיו אחת עונה בכלל שהיה כיף עכשיו הדברים האלה הם יכולים לשפר את הכיף בפגישה יכולים או לא? Mm -hmm. האם כשקבע פגישה זה משפר סיכוי ההצלחה של הפגישה? Mm -hmm. יופי. תודה רבה בינתיים להציג. פייגי. ש.. <laughs> ואני יוצא לגעת במשהו שלא דיברתי עליו בצורה הזאת, אבל תכחסתי קודם. הנוזל במוח. אני טוען, טענה, שלא ראיתי אותה כתובה באך ספר, אבל נראה לי שהיא הגיונית וכתובה בכל הספרים. כלומר, כתובה, אבל... נוזל כשהמוח, לצורך העניין של פייגי, הפריש בעת הדייט הזה, לרצות את הילדים שלה, לדבר וההנוזל הזה מתייבש ימי שנים, והתנוזל הזה אפשר לאחיות. לכא כל שהנוזל של המוח גורם לכם ירוצות, תם ירוצות? מי שמדבר על הנוזל הזה במוח? <אח> מי שיאר רוצות לאחיות את הנוזל הזה? רוצה אני בחרב משתמש בביתויים עוד כי היוכל נוזל מוח. משהו מפריש? שגורם לכם להיות בדייט ולהנות, או חשוב מכך להיות בדייט שוב אני אומר נוזל במוח שגורם לרצות את הדייט הבא. אוקיי? אם השתמשים טבע אז יש במוח מה שקורה בדייט גורם לנוזל לזה. עכשיו אנחנו נדבר בעצם על 14 דברים, שהם בגדול מכוונים, חוץ מהדברים שדיברנו להם בבוקר, שזה דברים קודמים, מכוונים להשפיע על הנוזל הזה לזרום. עכשיו אני אתן סתם בצורה פשוטה, כשהנוזל הזה זורם, סליחה לפניכם, כשהנוזל הזה לא זורם, אנחנו פוגשים את, את, את פייגי, המתוקה הזאת, ואנחנו ישר שמים לב לכל החסרונות שלה. שהיא הולכת עם סנדלים בליגרויים או שמירחם והיא היא הולכת עם מכנסיים קצרים והיא הולכת... כל הדברים שהם תמיד <אז> <אקדמיים. אז> יש לה זקן, שמשמור <אז> ו ו ו ו כל הדברים האלה, כשהנוזל לא זורם, הרי אין מישהו שסתם פוסם לא, חוץ מהמילה מתאים יש ככה, מותר להגיד או סיבה למה זה לא הלך או שזה לא היה מתאים. זה כאילו למה אנשים פוסים, נכון? לא אתה לא צריך כלום זה לא ימכי אני מחר אני פעם חורפי זה לא ימכי. فمن זה מבייתי ל ל מה נכון? מה? זה נכון. אני במקו שלי נשמא טובה אבל לא כשר. בואי נשמא מה קבנה? מה זה אומר נשמא טובה ו'לא כשר? לא מנהלים את ה'תפירה טוב. לא מנהלים את זה. לא מנהלים את את אומרת שלא מחדש לך שום דבר זה כבר משהו זה אחר. אחר זה לא לא מתאים זה לא מחדש לך שום דבר בוא נסגיד, נגיד ככה אם היה כיף בפגישה למה שלא תרצי לפגש את השוא? לא סבלת והיה כיף זה שני דברים שונים לא סבלת אוקיי, האם היה כיף אני שואל אותכם אם היה לכם כיף בפגישה מישהו למה שלא תרצו לעשות את הזה דבר אוקיי, okay, אז בואו, רגע, אם היה כיף, את מסכימה שתרצי לבוא שוב? יוב. אם לא היה כיף, אז תגידי שלא היה כיף. מה זה קשור למתאים הזה? תגידי, לא היה כיף איתו. לא מספיק כיף כדי שנרצה לבוא שוב. זה, זה מקובל עליי. אני, אני שואף, שוב, זה לא תמיד נכון, אבל השאיפה צריכה להיות שיהיה כיף בדייטים, בפגישות, בשביל זה אנחנו מדברים פה גם. לא מתאים זה כאילו אומר, היה מאוד כיף. עם פייגי. יהיה מאוד כיף איתה. אבל זה לא מתאים, מה זה מתאים? זה כאילו לנה מאוד כיף, אבל יש איזה גזרה משמיים כביכול שקובעת מי מתאים למי ופייגי המתוקל לא מתאימה. אולי אפשר לה Wegleys analyzed על ציפיות שבנו איתן. מה? נכון? שזה... שאנחנו כבר לא מתאים זה כאילו לא מתאים לציפיות ועד פה אנחנו צריכים על הציפיות שלנו נכון. נכון? לא מתאים. זה לא מתאים לציפיות בדיוק? מה זה לא מתאים? מה זה לא צבابة. אין לא כיף. אז לא כיף? מה זה אומרתי? אני חריף, תזכור, אני חריף בחבונה, אני יולח לחתם מיליון אנשים, אני צריך להבין, נטחאות, חריפות, חריפות. אז, לכן אני אומר זה ככה. תיתבקחו יד, ועכשיו אני רוצה לשפר, לשבדרג, לאחמומי להביז החודש שלנו, נטחותיו. קורא מצלם שכי אבל דורם של שאלה שחזורת אמור. קוראים לא משיכה. كيف ימשיך ואינן משיחה? אז פוד הקצר תלוים בנדטים ונדטים. ומילה משיחה, ככה אולתי, אני לא יודע אני צדק בזה, חילונים ודק להישאר מחברים זה למיד. המילה משיחה, דטים פחוט. לא נעשה פסיק כל זה. אימ אתה ששלדיח עכשיו, אתה קבל לאישר אמיני או לא לאישר אמיני? כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. המילה. אתם יודעים ש, ש, תמיד אני אומר. אם אני שואל לכם, מה מזכיר לכם המילה רימון? מה מזכיר לכם המילה רימון? לא לא מיצות. מה מזכיר לכם נימנים לראש לשנה, אינטרנט רימון ראיתם, ואתה לנו פה לא, לא הרבה אנשים כל אחד לגב לכיוון אחר עכשיו, המילה משיחה זה מילה דומה אוקיי? אבל צריך העניין משיכה, אז עכשיו, האם כיף למישהו תהיה, ואין משיכה אז יש כמה, אני חושב יש בזה כמה גישות וכמה אסכולות התחושה שלי מה שיהדות אומרת למרות שלא הייתי את זה בפורש, אבל אני גם רואה ושומע שזה מה שקורה שלא תמיד או יותר נכון, אפילו לא טוב שתהיה, משיכה מינית מתורפת לתחילת הדרך למה? כי במיוחד בדור שלנו כלומר, פעם היו, וגם פעם, אבל פעם לא היו נפגשים בין אה, רגע הרוסין, אתם יודעים מה היה פעם? אנשים לא יודעים את זה פעם שנה שלמה, פעם פעם, פעם בימי וואו. המשנה שנה שלמה, בן אדם היה מאורס, כלומר הייתה לה טבעת על היד עם מי שהיה איש שנה שלמה, ככה היא הייתה מתארגנת לחתונה, תשאלו אותי מה עשה מה יפסק של בה משתם פורשת רוצים רואי נלדה? לא, לא, לא מה בדין? בואו, נכון את זה ככה זה היה פעם זה היה הירוסין הירוסין, לא הירוסין של היום, המילה הירוסין שלו מבלבלת הירוסין של היום זה לא כל כך על פיה לך הירוסין של פעם הוא נתן אמר לה, ריית לי כדת משה וישראל עם עדים והכל עכשיו מי שחלי לבוא עליה עובר <אסת> על איסור הישת איש, שנה שלמה... מה אם זה משתובעים הוא אמר, הרי את מקודשת לי גם, גם בחתונה, <תופ> הם, הם, הם, זה עוד שלב ש שעקרונית, מת... יש שם כמה הלכתית כמה שלבים. א' ברכות, <תופ> חזה <תופ> למו שקלה ולא ברכה עשורה לבעלה כנידה, אז תקנו את הברכות של החופה, מה שאתם מכירים היום. עוד משהו שקורה שם הלחתית, זה שכל ה, ה, ה, השייכות הממונית שלהם משתנה, כלומר, עד החתונה, אם היא מתה, אז הוא לא מקבל את הירושה שלה, אם הוא לא מקבל את הירושה שלו, כל מיני פרטים מהסוג הזה כתובה הוא לא חייב לה עדיין, או שכן, יש כל מיני בזה אוקיי? זה רק שתבין, זה מה שהיה פעם, השנה שלמה היום, כל השנה הזאת, היא מיטה עד לחופה אבל הרדת מוגודש פח חתונה אין, לפני הקידושים אין ביניהם הלכתי יש אולי פרטים בזה, עקרונית אין כלום. עכשיו, למה אני אומר זה? כי היום אם, כלומר, פעם, ה feels ש אני חושב מתהיר ל עצמי שה feels הם איזו מקודשים לא יתא משיח מינית מהשנה שלמה אה... יי נמצאים מהיום שלם ולתארים שלה ויש אמא שמה... אני חושב וסביר גם שזה לא בהרבה מקרים, משיח לא מתוריד מידי תחן ו ו לא ראינו נפגשים ברבה חתים נא יום נפגשים מוצחננו בינאich כן לא לא שלום, שגנו מוצחננו בבקשה, וכאשר明儿 kadoshin עוד שנה חתונה אחרי הקתונה מזדהה שם. כשא למה אני אומר את זה? אני, אני חושב שעולם היום הוא מאוד מאוד יקר. מאוד מרגינים אותנו ב. כמות כל חיפוש בגוגל אה, יש ח. כן. כן. מקזים. אבל כמות כל חיפוש בגוגל מתזיע לאנשים אדצט אצורה בכל כירסוםי, בכל זה, בכל <אח> הזמן, בכל כל מקום. אתה, עכשיו, אז הרף הגירוי שלנו, הוא, הוא השתנה, לא יודע מקצועית להגיד את זה, אבל השתנה לגמרי מה שיפה. עכשיו, אז לכן, כמה דברים לכן, נושא רחב לכן, אבל שורה התחתונה מה ש ששווה לכוון לא לשם. כי גם הדברים שמושכים אותנו, או לא מושכים אותנו, הם לאו דווקא מה שבאמת טוב לנו. כי אנחנו נמשכים, צורך העניין, זה, גם יש מחקרים, יש, אה, אה, לא, לא ראיתי את זה, אנחנו ממשכים, מבחינה מינית אני מדבר, לכל מיני דמויות בלי קשר, לכלום. כלומר, צורך העניין, טוב, לא נעים לדבר, זה כל כך יותר מדי. אוקיי, זה מושפע מכל מיני דברים. למי אנחנו ממשכים ולמי לא, על כך שכיף ביחד, אני לא מדבר על מי. כלומר, לא גם על, על החוויה הזאת ל... ל... משיכה מינית. אני מדבר על כיף ברמה לא של שני חברים, אלא משהו באמצע. כן, אני חושב שכל אחד מבין לאיזה כיוון אני חותר. הדילמיקה הזאת שהייתה בינינו קצת יותר מזה. צורך העניין. זה הכיף שעליו אני מדבר. לא המצב שאני מסתכל על פייגי ואני כבר נמשך אליהם בחי המינית, כל אחד שיקח את זה לשאול. עכשיו, אם אני מנסה להעלות את אז בהחלט יכול להיות כיף, ובהחלט יכול להיות כיף שאחריו כך תהיה מורכבות מסוימת מבחינה מינית. זה חשוב לי להדגיש את זה. יכול להיות שיה, שתהיה אה, מורכבות. מה, מה האלטרנטיבה אבל? האלטרנטיבה היא מראש לחפש מישהו שכבר בהתחלה, בגלל שאנחנו בסף גירוי מאוד נמוך, רוגע פרק על זה, אז כבר בהתחלה יהיה, יהיה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 שבן אדם ירגיש לפני החתונה, לא, לא יחשוב בכלל אם הוא מושך תתול. יחשוב אם כיף לא הייתה. זה חשוב מאוד, אחד לא יתבדבד מהתחנים של איוץ. איפה זה בא הלכה? שכיף לא הייתה? זה הדבר היחיד שההלכה בורשת. כתוב ככה, אסור לאדם להתחתן עם עד שיראה אותה. זה הלכה. על שמה הייתה? יראה איתה? אותה. שיוק, יקה אותה. יקה <laughs> אותה. <laughs> יראה, יראה. לא <laughs> <laughs> <laughs> למה אין בו נתנת תיבושים? בן שבר לקחתי לעזור מהמקולת? עד שיראה אותה. למה? למה אסור להתחתן עם אישה עד שיראה אותה? על פי ההלכה. שמע, היא לא תמצא חן בעיניו. זה נשמע כמו משתיבה מכולת דרכה. גישה חילאית. אם לא ראה אותה ולא עשה דירי, אז... מה זה גישה חן? הוא רק רואה אותה. אם היא לא תמצא חן, המטרה היא חן בעיניו. וכלומר, כאילו, רק שאתה אבינו, כזה למה מקשה לדפוס את זה, האלטרנטיבה כביכול, זה ששניח יקדש אותה, אני אומר מה את זה בהקשר הזה? שליח יקדש אותה, ועכשיו היא תהיה שלא, אחרי כמה זמן שהם התפגשו, להגיד לך אף לא מוצא אתכן בעיניים, ואז הוא גרש אותה על אמרי ייניים. עכשיו הסיבה של אמרי ייניים, זה כבר קצת שלי, אבל הסיבה של אמרי, כאילו, איך אומר, השלחה שלי, הסיבה של אמרי ייניים זה שאחרת כלומר, לא יהיה להם טוב ביחד. סימן שמה שההלכה בעצם רוצה, שיהיה להם טוב ביחד. זה ניסוח שני, לא לגמרי. עכשיו, למה אני אומר כל זה? כי ה, ה, ה, ה, אני חושב שמי שרוצה, וזה לצערי הרבה בחורים וככה, גם הרבה בנות אבל, רוצים שתהיה משיכה כבר בהתחלה, אז הם בעצם משיכה מינית. תשוב אני אומר, אז הם מתכווננים לאנשים לסוג מאוד מסוים. שמשחים יבקינם מינית, יש זה גם כמין, מיני... זה לא בקחמה שמציע. לא מה שמצריחים, זה לא מה ש hacen את המשרדים, ו- וזה לא, לצוח, סתם ניקח זה נני אע"כ ש- ככה אומרים, שבנות בלונדיני יתתם משחט. אוקיי, ככה אומרים, אני מסתכל, לא נדבר על זה הכל, אוקיי? עכשיו, ו'אומרים שבנות בלונדיני יתפקח חכמות, גם זה אומרים, לא ידוע. שני דברים יגידו, אני מסתכל ניחק אותם כלום ניחק. עכשיו, בוא בן אדם חכם. שרוצה להתחתר, אבל הוא נמשך רק לבנות בלונדיניות, מבחינה מינית. עכשיו, הוא לא יצליח למה? כי ממה נחשך, מה שנקרא? אם הוא יפגוש בחורה בלונדיניית, הוא יימשך אליה, אבל היא לא חכמה, הוא לא ימצא לנדבר איתן. אם הוא ימצא מישהי חכמה, הוא לא יימשך אליה. ואם הוא לעצמו את הבלוק הזה, שהוא חייב להימשך, נגיד, הוא נותן לזה עד ואו לא מוכ... ו ולא קורה קנו כי כי יש לו זדפק במוח שרק מחות מנדינית מושכות אותו בכל היציבות פסיכולוגיות של פסיכולוגיה מא אז הוא לא نمשאח לבחות של גולדנדיר אז הוא רוצה תקווה הוא באופנת תקווה כי הוא רוצה מישהי מושכת את זה רק עד ארבע פגישות מא נזה שבנות עם צבע שיער שבו לא מושכות אותו מה נזה שבנות חחמות לא גולדנדיניות נסכן נמצא אותו בגיב 98 ומגיע לו שנתיים רק שפסיכולוג 80 אז שהיא לא ירצבה עם פתרות. ובכן, זה מה שאני אומר, כשכיף ביחד, אני לא אומר, תראו יש כל מיני מורכבות, כאילו האלטרנטיבה החילונית של לחיות ביחד, מה שנקרא חיי אישות לפני החתונה, כאילו בא לפתור בעיות שהן באחוז מאוד קטן, אבל קיים שיש בעיות בתחום של הבדלי, כל מיני הבדלים, לא משנה, לא מיני, יש הבדלים, יש, אנחנו אנשים שונים יש הבדלים בני של אישה בתחום אם היינו הבדלים מובנים בני של אישה הבדלים סתם ברמה הכי פשוטה יש, יש אה, אה, כל מיני הרגלים יש בן אדם שאוכל שלוש פעמים ביום יש בן אדם שאוכל פעם ביום אז אותו אדמה בכל תחום בחיים אז מה ההלטרנטים מה מהחילונית כאילו אומרת? בואו לבדוק שזה מסתדר לפני החתונה ואז נתחתן מה המחקרים אומרים? אלה, ככל ש... אני לא יודע זה מדויק, אבל זה ודאי לא המתכון להצליח. כלומר, מי שחי ביחד לפני החתונה, אחוזי הגירושים לא קטנים, רק דרך. למה? יש לזה הרבה הסברים, אבל מה תורה רוצה? שביחד בונים את זה, עושים על זה עבודה. לא אומר שזה קל לכל המקרים, אבל לא, לא חייבים לוודא את זה לפני החתונה. למה אמרתי את כל זה? אה, כתשובה לשאלה, האם יכול להיות כיף שתהיה מורכבות מינית? התשובה היא כן. האם בגלל זה להתמקד במורכבות, בנושא המיני לפני החתונה? התשובה שלי היא לא. תשובה חילונית שונה שלי. אני יודע ואהר זה אחד ההבדלים הגדולים שאני לאטד מבין אותם בין התכנים שלי לתכנים של הסוג של מתחרים שלי בעולם הלא אבל אני צודק! זה לא אני רוצה להגיד נגיד, ברגע הזה הוא כבר לא מצליח לחשוב לראות דברים אחרים. זאת mm -hmm. אומרת, המוח שלו הוא כבר לא מחפש איך שלה ואיך היא תראה שלו ואיך היא תגדלת בבית. זאת mm -hmm. אומרת, המוח שלו בפוספוט. נכון, זאת אומרת. היינו דווקא זה חיסרון משיכם mm -hmm. מלכת. נכון. אני ראה yes מ... של אנשים שמאוד פתימים ו... וזה עושה בלבוד. אני יכול להגיד לכם שיש לי בנות, אה, אה, יש, בנות. יש כאילו בנות שאני יודע שהן יש להם קטע, כלומר שהן כנראה ערות לכל מיני, אה, כמו שאיציק אמר, אה, כל מיני מצבים של בחוברים שרצו אותם בגלל ה... שיש, זה, זה פשוט עניין שהוא לא קשור לכלום, כביכול. יש משהו שיש חלק מהאנשים, אה, אה, הוא טוען, הבחור הזה שלא הציונלי ולא במקרה, סיפרת אליכם עליו, דן אריאלי, הוא פרופסור משוגע, אני מקווה שלא התברתי דיבה, פרופסור מגמיד, בצורך העניין, אה, שהוא חקר, דרך כלל אנחנו ש... יש פרופסורים ויש משוגעים, אז הפרופסורים לא חוקרים את הטר של המשוגעים, המשוגעים לא יכולים לחק passport, Поэтому הטר שלהם הם לא פרופסור. אז הוא אחד שהצליח לשלם הדברים, הוא גם פרופסור וגם משוגע, כל הדבר הכי עזוי çok אותם. אז אחד הדברים שהוא חקר, מה נובעת המשיכה? האם אנשים מכוארים, האם בנים מכוארים, נמשכים לבנות מכוארות? זה מעניין! два מעניין. כלומר ע tiles güzel או האם זה משתתן? חוקר שם, אז עכשיו אני רוצה לגרח ב' אז לא אספקתי לקרוא הראשון זה לא רציונל על במקרה השני זה לא רציונל וזה לא נורא חוקר של הדברים הנגנר ו... ו... ו... מה? ואולי זה נוינל לו כן, הוא משהו, בן אדם משהו מגניב אני רק לא מבין איך הספרים שלו אני ממש בזה, לא יודע זה ממש כאילו מה? יש, לא, קרח זה לא רציונל על במקרה קרח ב', זה לא, שני כרחים חדש יותר אמר ראיתי זה לראשונה, התצהרה השנייה, באדואס פקתי התהה אותו, באדואס פקתי התהה שם, הוא פשוט מזדמן, אבן אדם זה, אוקי. מה שראיתי רקיח, המשיחה זה ממהש לא מקלום על תיב של הבחורה או תיב של הבוחן, זה זה אחר יותר של הבנות. זה לא מקלום. בוא ניגר בציותים, תצהרה שנייה. בוא ניגר בציותים. זה משהו שיאנו משלי תלה. כשראיתי ש, אם התגשף לא, אם זה לא אני חושב, ב avatar שיק, מה אני חושש, זאת אומרת לדעת, לתדבר, לדעת שזה קיים, אבל לדעת שהיא השתשלה של אחרץ, זאת אומרת לא, לא להתיד למקום הזה של המשיכה, להשתלט נכון, עליי, אלא למשיך הלאה. נסף את זה, זה מצוין, אוריאן נסף את זה מצוין, יפה מאוד. צריך לדעת לשים את זה, ב... כלומר זה הרבה יותר כיף. אין משהו נגד זה, אבל אני רוצה כשאתם מבחינים בכיף הזה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על הכיף המיני, אנחנו מדברים על משהו עדין יותר, רגשי, okay? רגשי, אני לא נגד, אם זה כיף לכם, גם, גם אה, אה, מבחינה מה שנקרא, אה, יש בזה משהו משקר קצת בקף ובקוף, שנעים מבחינה אה, מה שקורה משיכה בקצב. אני לא נגד זה, זה מה שאיתי אומר, אני צריך טיפה להיזהר מזה, אבל, אבל אני אומר בעיקר לא לחפש זה, ולא לתת לזה לנהם. הדבר הכי זה שאם זה לא קיים, לא בגלל זה להגיד לא, כי זה מה שקלו שבגלל שהמשיכה לא מגיעה, המשיכה המינית אני אומר, נעים להם ביחד, אבל הם מחכים שיקרה משהו. בטח שמעתם על דברים זה. אנחנו כבר הרבה זמן יחד ולא קורה שום דבר. orm. מה קורה שום דבר, מה אתה רוצה שיקרה? מה? מה אתה רוצה שיקרה? לא קורה שום מה, מה יקרה פיתור? זה אולי מעורר את הנוזל הזה שדיברת עליו, אין קורא, לא עומסרסים כמו, אנחנו בני אדם, זה מעורר משהו ברגע שיש לה sendiri זה מעורר אותך, זה לא תחתב כפין אביטלית, אני לא נגיד זה, אם זה קורה, עד רבה, זה יותר כיף. זה לא קורה. אם זה קורה, אני בעד. אני בעד. אני חושב שהיה הרבה מקרים זה קורה. אני חושב, מה? אם זה לא קורה, אז מה? מה זה יקרה? משיכה מיני, תעבד? אני רוצה להגיד על זה משהו. סופר קריטי. היה שאני, אם לא הייתי מרגישת אני פשוט בבטן זאת, אז זה לא, זה זה זה לא זה קרה לי, הוא לא עשה לי את זה או משהו כזה. ואני גיליתי מצב הפוך שאני יכולה לשתף אתכם, של מישהו שכאילו ממש מבחינה חיצונית, כל הסרטים, כל הסברים שבעיניי לא היו מושכים, ככה חינכו אותי דרך אגב, זה פריכל לא אומר, בחברה אחרת זה עכשיו מאוד מושך כנראה. Uh, הכל היה לי כאילו, זה כאילו הדבר הכי בעולם, אבל ברגע שעשיתי איזושהי כדوم, מה שאתה קורא לו הקפ הזה, האגדה הזה, החבורות הזה, תצטרכים על זה. אז, כיתם זה, זה אצא משיכה, שיגם יג. נכון? זה זה. משהו מאוד ריקי. זה לא שז או שז זה, או שז לא. אני רוצה, מה שנדח את, את התיתו הזה, ובעמ יוציא תחד מה שты אמרה כאן. צריך להבין, אני חושב, אני אני לא אוכל להגיד לכם שהתיתו זה משיכה או אני חושב ש, אני מתרשם, שזה הדרך של התורה. צריך להבין שהכוחות, ה, ה... גופנים בחלל ואמינים בפרת הם תוצאה. כל הם תוצאה. למשל, הם תוצאה, תוצאה של תהליך פנימי. רוחני נפשי מתהליך מוחי אשלו ניקראים. ומה שהולך מחינוני קורק ממוקד שם והוא לא אפשר לתהליך זה ליקרות. למשל, אחד הדברים ש- שה... מאוד מפורסם, אחד החידושים הגדולים והנפלאים של תורה, אז קוראים לו שמי האתרת המשפחה, מה זה עושה? שבעה ימים, אתם נכון, מצורך העניין היום זה, זה הרבה יותר מזה, 12 ים, צורך העניין, בני הזוג לא, לא, לא, לא קרובים אחד לשני עם קרבה אה, מפנים, וזה מקרב אותם אחד לשני, כמו שעה ראשונה. איך זה קורה? זה גם על אבל יש משהו שהוא נשלט, לשינוי, ואז כל פעם מחדש, זה לא עוד ועוד להיות בתוך איזה קו, זה כל פעם החדש יש... כך חזר כלל, זה כשעה ראשונה. עכשיו, אני אומר, אה, אה, אה, כשמבינים שזו תוצאה, מבינים שיש המון דברים שיכולה להשפיע על זה. וחזר מלאים בזה. למשל כתוב ש, שאישה תקפיד על איך היא מסתובבת בבית, כדי שהיא לא תתגנה על בעלה. יש הרכות על שזה זה. שהיא לא, לא תתגנה על בעלה. <תכף> עכשיו, אם היא, אם היא מה שהיא כאן מתאימים מינית, מה, מה זה משנה? זה נכון שזה עוזר. סיפור מקדיב יש לי משלכם. תכף, נזכרתי, היום קרה לי משל מים. אבל אם הם מתאימים, מבחינה מין, אז מה זה משנה? מה זה משנה? מה זה אבל זה משפיע. סיפור מקדיב היה לי היום, ישנתי אצל חבר, כמו לא הייתי בתל אביב, ישנתי אצל חבר. עכשיו, החבר יש לו, לא ישנתי ב... יש לו בית של דירה שלו, והדירה איפשהו... שופל אסקיר, לצחוק אל. מתגימו, מתגימחברים. ק mono זה, הוא גם בא שלוש. הלי את זה, הלי את זה, ביד. טוב, עשיתי בالي, רגע, אמונקף, את הצלילה, הראיתי כמובן, אני חזיר, וattenet לא נפתח. כשאני שרדתי, כשאני את הפלפון שלי בדירה, באיפה שעשיתי, ואני נסהי מהמפתח. מה אני הולכה לעשות עכשיו? אין לי את הפלאפון שלו, אין לי איך לצור איתו קשר ואני מנסה, שיש חמורים, שתי מפתחות, אתם יודעים, למעלה ולמעלה אמרתי, זה היה של העיון ניסיתי אתה הולך, לא הולך מה קורה? מה אני הולכה לעשות? אני מסבירים אנשים מחכים ודפינים פה אני אשאיר זה פה, אני אשתגל אמרתי, רגע פתאום התחלתי לחשוב, היה שם שתי דלתות אש שניים, תדמה. מה היו לא יבקר? זה לא היה דירה זה, הוא היה דירה שנייה. אלא תי לא דירה תבינו? זה פשוט תזוי. המפתח לא ניחנץ אפילו בדלת. מה ברור שזה לא זה? אז תחילה היי קנהל לсрותים. אולי לא יבין התפתחה הנחון. למה כי התמול עונה על התדלת ביבחוט. נישי לפתיחת. מה תולא יקבל בד מהפתח? כיצדו איך אני מתחיל עדת לкомור שני לкомור שלוש? ואז פתאום אבור שלי אמר לי, רגע, האם פתקת את כל הדלתות? בקיצור, הייתה דלת שלישית. ששמה זה היה, באתי, פתקתי מהמפטר, נכנפתי, הכל היה טוב, הכל פשוט. עכשיו, <laughs> אני צבע לכם זה, זה היה, לא יודע, לא הרבה זמן היה. אבל אפילו לא, כאילו הייתי כל כך על, על הדלת הזאת שחשבתי ששמה הבית, אחרי ש... <laughs> לא יודע למה, לי ברור, אתם יודעים זה, בבוקר לי ברור בזווית הזאת במדרגות, ובכלל, המקסימו היה לבדור לדלת השנייה, אבל הדלת שהייתה בצד הזה בכלל לא חשבתי עליה. לא, לא ראיתי את ההבילאות, כמעט כמעט... כבדתי לראות שלוש קומות ברגל עצמד שבדקתי אותה אפילו. זהו, מה אני מתכוון? זה, לא הדלת לא הממ... זה לא זה, זה לא המפתח פשוט, את המפתח, וזה נכנס, אבל עכשיו, ברור ש- אם זה לא הדלת אז זה לא יעזר כלום. קאמר, קא מה שאני דיברתי תחן, אם זה לא בין אדם, מה שניקרא, אתם לא תרצו. מה נям, קבינגע? אנשים, התפמים ששאלים אותי, אז מה? כל אחד יכול to כל אחד, זה שלם פרוסים. אז אני מאמין כל כל כל אחד של השם שולח, זה השובה שלי. כן, כל אחד של השם שולח. דבר שאני אני אומר, אם אם תיילת, אם לא תהיה לך שאלה, אתה לא תשאל אותי. כלומר, אם שני אנשים יתפגשו והם לא יסבלו אחת לשני, גם אני אגיד להם לה, להישאר ביחד, הם לא יישארו, נכון? הם ירגישו לבד שאני אמחשת להיות שם. אוקיי, אבל ההכנות האלה יעזרו, אנחנו כבר 100 שנה פה להכנות. דבר ראשון, מה אני אומר? לא להיות בעמדת בדיקות. עמדת בדיקות, איך פותרים אותה? אחד הדרכים הפשוטות, זה פשוט לבקש טלפון של מישהו שמכיר אותה או מכיר אותו. בדרך כלל יהיה טלפון שניים של חבר חברה, שלושה, שאומרים לך, תש אתם יודעים כמה אנשים נורמנים יש בעולם? אחד. כמעט כולם. תלוי איך מסתכלים על זה, אוקיי? כמעט עם אפשר להתחתן, בסדר? יש אחוז מסוים של חוני נפש. אחוז מסוים, לא נעים. בגלל האחוז הזה של הנפש, הגנבים, האנשים, המוצחים, המעצבנים, בגלל האחוז הזה, הרבה אנשים מבזבזים את הדייטים דיקות על בדיקות וחקירות. לוודא שהבחור הזה הוא בסדר. אתם יודעים כמה כאלה יש? אפס. לא מודיו קפץ אחד למאה. אני אוכל לגלחכם היום אחד למאה. קומם? אני לא אחד יותר מימאה. אבל אבל מאה מאה סיפורים ששמעתי עליהם יקרות, ממאה, אלף, סיפור לא מיקרו כמו יותר מימאה אחד אוכל לגלח. יש פה רגילה סיפור כזה. זה במת סיפור לו נא. מוחה לגלחכם. לא מוחה. כן, הבחורה, באמת, היא כאילו שונבת את שלי כתבה לי מייל ללהב אוריאן, תודה רבה, פגשתי שלי וואו, וואו, וואו, וואו, אני אמרכם, זה מייל שאם הייתי בו הייתי יכול, איך אומרים? לשווק ככה בקלות הזה מאז, תוך כמה דייט, ממש מהר, היא מצא אותו התלהבת, באמת הנשמע לי קצת מוזר התלהבה, למרכם, מש מדהים ואז אחרי כמה דייטים, אני מזכרה לי כי פתאום גילתה שהוא יחד איתה נפגש עם עוד סיפר את זה לבן וגילו שהוא בכלל חולה נפש, שהוא מקיצו אולי בכלל נשוי, מסכנה. אז אחד למאה זה קורה, אני לא אומר שזה לא קורה, אני לא מתככה, זה קורה. אבל בגלל האחד למאה הזה, 99 בנות באות בעמדת דקאות ואחר כך, האם הוא בריא, האם הוא לא בריא. אז שזה יש פתרון פשוט, סליחה, חרדי, ככה חרדים עושים, פתרון פשוט הגיוני, פותם הרבה בעיות, פשוט לבדוק. לא יעשו עליכם מפיה, אם שלושה אנשים שיגידו לכם שהבן אדם נ אם תשמעו גרגומים, מאחד לא, תנסו עם עוד שניים, אבל... אל תראה, איך אומרים, בדרך כלל רוב האנשים נורמלי, זה נכון, מצד שני, כמו שאתה לומר יש שריטות לרובנו יש שריטות והשנים לא מתיבות איתנו אז יגידו לכם ש, ש... איך אומרים, צריך לפתח קצת לא צריך רק להתחתר, איך אומרים דרוש בן אדם בריא אין אנשים כאלו, בריאים, אוקיי? לא מכיר מישהו שהוא באמת ברי? מה זה ברי? ית computing אני לפעמים שוחק ש... כשאני את צעירים, לא משנה, טוב, אני מספר לכן כשה 매� unpours dre יהיו לי על הישיבה שבה למדתי והראש ישיבה אמר�ה, הישיבה מתאימה אנשים ברי. וכאילו ומי לא ברי, אז הישיבה אושלו כל מיני בעיות יש כל מיני בעיות שהישיבות עושה moim לאנשים אמר נכון, הישיבה מתאימה אנשים ברי. אז אמית הייתי אומר, דרושים אנשים בריאים. אבך לא בריא, מי זה בריא? בריא? זה בן אדם שההורים שלו נתנו לו את כל מה צריך. יש איתנו מישהו כזה? בריא זה בן אדם? כן, כן. כן. כן. כן. או, <laughs> אני יכול להגיד לכם, אין מישהו כזה. אין מישהו כזה, ההורים תמיד עסוקים, תמיד כואב להם, אין להם כסף, אין להם זמן, אין, לה, אין להם, מה נעשה? אנחנו כזה אדם. טוב, אוקיי? אז, אבל לבדוק ברמת הסביר, שמדובר בין אדם טורמ שלי quasi עדם טוב אדם משהו לא מכה שא� compatible תבדקו זה עם אנשים אחרים כדי כשאתם באים לדט תוכלו להתחזד על איתו עכשיו, אתם לא תדעו אם הוא אומר הלל ביום העצמאות או לא לא בטוח מה? לא תדעו אם הבחור שלכם אומר הלל ביום העצמאות או לא נחלקו מה? נחלקו הדעות, אם אומר עם או בלי ברכה <coughs> לא בטוח שתדעו את זה אתם יכולים אבל אותו, אל תשאגו את זה, אוקיי? <laughs> עכשיו, <laughs> עוד סיפור חשוב. בשבת, אשתי הכינה קוגל. עכשיו, אשתי היא מרוקאית מהבית, ואני אשכנזי. אני הייתי רגיל ללכון קוגל, אבל איכשהו... לא, אף כאן לא הרגשתי שהוא חסר. קטוב, הילדים שתראו איכשהו גילו את התופעה ששמה קוגל. ביקשו <אח> מאשתי להכין קוגל, או מי שרוצה קיגל. <אח> טוב, אשתי המרוקאית אחרי uh, הרבה שנים, החליטה, <אח> הילדים מבקשים, ננסה לעשות קוגל. היא הכינה קוגל. עכשיו, לא, כשאני אקול לך, אבל סביב זה, לא נספר לכם כולה. אחת מהם הייתה, הבת שלי אומרת, אמא, זה מאוד טעים, אבל זה לא קוגל. <laughs> <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> מה... מה... מה? חדש. מה זה? צייר, צייר, צייר. מחל חדש. עכשיו, מה אני אומר? <laughs> מה אכפת לך? זה טעים לך, אבל זה לא קוגל. <laughs> מה אכפת לך שזה לא קוגל? כאילו, צריך לעמוד באיזה קריטריון שלעולם יהיה אדם אוכל קוגל בשבת, אם אכלת את זה וזה לא קוגל, אני שרת. אז זה לא קוגל, אז מה? אבל זה טעים בגיל 120 אם אכלת 120 שנה קוגל יגידו לך, אתה זה בכלל לא היה קוגל, נשמה איזה פשטידה מה אכפת לך? 120 שנה אכלת את זה, היה זהו, בגיל 120 יגידו לך שטעית והמבין יבין אחנה מנטבית לבוא כדי שזה יצליח. מאוד חשוב. אנחנו לא באים לעוד דייט. לא באים לשם. באים לדייט, גם אם זה דייט מספר 7000, שהדייט הזה יצליח. ואם אתם לא באים ככה, אל תבוא. לא לבוא כי, להפסיק, לבוא כי... כי אנחנו לא רוצים שהשנכן יפסיק להציע לנו הצעות, ולא לבוא כי יש לי סיורי מצכון שאני לא מספיק לעשות דברים להצלחתי. לבוא אם יש לי את היכולת לגייס אנרגיה, כדי שזה יצליח ואם לא נעים אז אני יכול להגיד תשמע, אני לא מרגיש טוב לפי מותר לשנות לפני השלך לא שנתי את זה רב, אני ol puzzleתי אם אתה מעט כזה ח�리 של מה? אני רב, אז מותר לא... לא... איזה... לא לה... יש הרבה עדשים שהמורים לי, אני לא אבוא לא אעלה, אל תבוא ככה תבואו כדי שזה יצליח אם אתם לא באים כדי שזה אל ואם בגלל זה תצטרכו לחכות שנה, גם ככה זה מה שיהיה קורה. מה אנשים אומרים? אני ארוב. עכשיו, אני אומר, יש אנשים, זה גם קורה, יש אנשים בעיקר בגילים צעירים, מכריחים אותם איכשהו לפגוש מישהו, ובלי לשים לב פתאום מתחדנים איתו. סבבה. אבל אני בדרך אומר, ההפך קורה יותר. אנשים, הם קוראים, איך מישהו אומר לו מזמן, ביטוי מכונת דייטים. הוא רץ מ... איך מ... אומר, להספיק? <ספיק> כמה שיותר שפחות זמן. אוקיי? Okay? זה לא לבוא כדי שלי יצליח, ואם אין את היכולת לעשות את זה, אז לא לבוא. ואם זה לא נעים, לא נעים, לא נורא. או לא, אוקיי, נורא. אבל לו על דייטים שעשים שם את זה. אוקיי, זו הכנה מנטלית חשובה מאוד. הכנה, במקרתי, מאוד חשוב. יש לי את כל מה שנדרש כדי להצליח. לדוגמה, הציעו לכם מישהו נכה, לא עליה. אם החלטתם לבוא לדייט, אתם לא חייבים לעשות את זה. זה אבקש אנשים נכים לא עלינו, אל תבואו לשם ונראה מה יהיה. זה לא, פשוט לא יקרה כלום. אם ללכת על תיק מסוים, נכה זה מקרה קיצוני, אבל אני מדבר על כל מיני דברים אחרים, גיל מסוים, מצב משפחתי מסוים, תתחילו כבר להכין את עצמכם לזה שיש לי את כל מה שנדרש, כדי להצליח, תגידו לעצמכם את, את המילים כמו שנתאים לכם, למה זה? כי יש סיבה כנראה. למה באתם לשם? כי יש דברים שעניינו אתכם, נכון? אם לכם עם היום פגשתי אותו. חבר טוב, יאיר, היה רווק שנים, התחדד עם אלמניים, להלכת לי שלושה ילדים מבסוד, עד אגלו, היום פגשתי אותו במקרה באות זה כיף הלפות למה? כי כנראה אף פה לא דיברתי, זאת אומרת שאני אנחנו לא בקשר, אבל למרות שלדעתי יכול להיות ששפעתי עליו בזמנו, אבל לא לוקחות תוקחת העמותיים שלי. <laughs> אבל <laughs> <laughs> יש כנראה מספיק דברים טובים שיש בה כדי שאף על פי שהיא הייתה על מניים כך וכך ילדים, הוא רצה. תעשו עם עצמכם את ההכנה הזאת. לא סתם לבוא ונראה מה יהיה כמו שלידך אל קורא. השם יעזור כל מיני דברים מהסוג הישראלי הזה. תתחיל להגיד, כל מה שיש uh, בכם כדי זה יצליח. דבר נוסף, בחנה גופני, דברים פשוטים, בנאליים, מתומטמים, בצערי הרבה לא עושים אותם. גם אנשים שיש להם בעיות של ריח, יש אמצאה מודרנית או לא מודרנית שקולונה מקלחת. Okay. גם שינה, ארוכה. דברים שכל אחד יכול לעשות, באפס כסף, בעיקר דברים, <laughs> האמת, אבל גם נשים, <laughs> חבל uh, להרוץ ביום זה. הכנה טכנית. דברים גם פשוטים, אז אני יכול להגיד לכם הרבה מזפרים מהנה. תחשבו על מקום שיהיה לכם כיף שם. לא להיפגש עוד פעם באיזה מקום שכבר אני נמאס לכם. לא להיפגש במקום שאתם רואים את התלמידים ה... או תלמידות או העובדים או הספקים או כל מיני אנשים שאתם לא רוצים לפגוש. תקביאו מקום נעים, נחמד, נמצא להשקיע עוד חצי שעה להגיע לשם, עוד 20 שקלים מונית להגיע לשם. לא יודע מה, תשקיעו בזה. שווה, תכנו לי שווה. לעשות דייטים ש שווה להשקיע במיקום, פרק זמן מתאים, תמיד אני אומר, מראש לא לקחת הרבה זמן. שיהיה פרק זמן קצר, שהמוח יכול להתכוונן, אני הולך לשים את המיטב כאן. שעה, שעה וחצי, לא יותר, לדעתי. כך אתה יודע מראש, עכשיו שבע, עד שמונה, ברבע, אני פה, עד שמונה, לא משנה, מה שמתאים, לא. אתם יכולים להגיד, אני אומר זה פשוט מדהים. כשבן אדם יודע להגיד רוצה ומה צריך, ברוב המקרים האנשים אומרים, סבבה". אני, אני יכול להגיד כמה שאני מדבר על זה? כל פעם שאני שווה את הגעולה סבמה אני מופתע וחדש המון פעמים כמה שאני מדבר על זה גם אם, גם, ברוך עושה עם השני יחסית יותר התרגלתי והמון מקרים אחרים שאני כאילו מפחד מה אם יגידו על זה שהם ביקשתי את מילה אחת בצ' ארבע אותי עוד סבבה רוב המקרים זה מה שורכים לכם <laughs> רוב המקרים ואנחנו גם מפחדים מה יגידו על זה של הצידי דייט של יגידו? סבמה? <תאם, תאם> תאמין לי שלא נראה שזה בעיה אני אומר על זה מראש כדי שה... לא נגיד זה כבר פחות קריטי לדעתי אם כיף, לשני האנשים הם נשארים מראש כדי שהשעה יכולה ל... להיות במיטבך ולהוציא ממך את הדברים הטובים וגם למקרים שזה לא הולך או, ש... או שלפחות... איך אומרים? נגיד עוד דבר גם אם זה לא הולך ורוצים לתת צ'אנס אם זה היה חמש שעות, בחרן אני מקצין, זה של סבל לא ייתנו לזה עוד צ'אנס, אם זה השעה של צבל אז אומרים, אולי הייתי עייב, אולי הייתי רעב, אולי הייתי פה, בוא ניתן עוד צ'אנס אם זה חמש שעות, בין אדם אומר, לא רוצה להיות הבן אדם הזה, זה כאילו איזו חוויה כזאת, נצרבת אז לכן אני מאוד ממליץ, שוב, אם זה מדבר אליכם, תראו, כל הדברים שאני זה לא מדע מדוייל מי שמדבר אליו, שיקח את זה, מי שלא, שלא, בסדר, זה אני, זה מזכיר לי משהו, עכשיו שאני מה אתה הצדת, אני הוכרה מהעולם החילוני, דייתי אז זה בירק בaal דברים ש- אנחנו נפגש ואחר שטזכות אנחנו נירא יבל אנחנו לשבת. מה שמשו מחוור מאוד בפנים. אז כשאורים מרח, אנחנו נפגש לחצי שעה. זה מבין לחצי שעה? 12 בין אדם. אז זה מוניאד, זה מושב בקומדי. נחון, זה גם נחון. זה גם אמת שיפה. אני חושב שז'ג זה. נחון. קמר, של מה רחיצוני, שאמבפם לחד אז דדים. ים יש. יש ספר שעכשיו התחלתי לקרוא אותו, שהוא נקרא, איך לגרום לאנשים לחבר אותך בתשעים שניות. הוא טוען שתוך תשעים שניות, אולי אפילו פחות מזה, נגמיני שהוא טוען פחות מזה, אומר שתוך תשעים שניות, אנשים כבר מפתחים עליך הזה. אז למה לפזבטם <laughs> <אני> <laughs> שלם את זה? עכשיו, זה העיקרון של הספיד דייט, מה שנקרא, שעושים דייטים בשבע דקות, את דרך. אז בקיצור, אני מאוד ממליץ על זה. אני בעיקר בא מהמקום של לתת לעצמכם להיות במתתבכם. שזה זה כל מה שאנחנו רוצים לעשות. אז להיות במיטבנו 5 שעות, לרובנו זה קשה. להיות במיטבנו שעה, לרובנו זה יותר קב. אם אתם אנשים שקשה לכם שעה, זו 20 דקות. אם קל לכם 5 שעות, אז הוא 5 שעות. למה? כי שאתם חידה. למה להיות במיטבכם? מה? זה מקדם. משפר את נוזל את הזה של המוח. מאפשר לא לנזול, הכנה מוחית, מאוד חשוב אתם יודעים, רובכם הייתם, אבל בואו נעשה עוד פעם את התרגול הזה הדמיון שלנו משפיע על מה שאנחנו אה, משיגים בחיים מאוד חשוב לזכור את זה, בואו נעשה על זה רגע, תרגול רוצים, זה רגע? Yeah. <laughs> רוצים לתרגל את זה רגע? רוצים לתרגל זה? את מה? Yeah. את מה, okay. את מה שאנחנו yeah. דמיון משפיע על התוצאות. רוצים לתרגל זה? כן. Okay. יופי. לעמוד בבקשה. <סיר> להחזיק את האגודל <סיר> ככה כמו שאני עושה, אני <סיר> יודעת להסביר <נדע>, <סיר> את זה. רואים אותי בסרט? יופי. עכשיו, לקחת בבת אחת את האגודל, <סיר> הכי רחוק שאתם לעשות, אני מדגים, <סיר> ולסמל לעצמכם לאן. <סיר> כשאני אומר, <סיר> <סיר> <סיר> <סיר> שלוש, ארבע, ו... אוקיי, כל אחד הגיע לאנשיג, לאן שגיע, תזכרו הרגות קצרה, נשמים עמוק, עדיין בעמידה. ואנחנו נותנים לעצמנו לדשום שלוש נשימות, לתוך כדי הנשימות לדמיין את עצמנו כנערת גומי גמישה שיכולה בדמיון לעשות כל תנועה שהיא רוצה אנחנו יכולים בדמיון לקחת את שלנו עד הרצפה אנחנו יכולים ללחזור לתורה. אנחנו נגרת גומי, לדמיון, לברדמיון של השראה הכל. אנחנו יכולים לדמיין התור שלנו, אחורה, אחורה את גב, אנחנו גומי, בדמיון, אנחנו יכולים לדמיין. הראש היה מחוזר בחנרה אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו מסתלבים מספרו של 180 אלף, 360 אלף. עכשיו נפשם, נדמיש ואנחנו נרגלו בדמיון אנחנו יכולים לזרקול ועכשיו מזמנים לפקוח את העיניים קחת את היד שלכם שוב, קדימה. ולראות לאן אתם יכולים לגלת לה שלא שבאה, ו... האם יש מישהו שהגיע במקום אחר בפעם השנייה? יופי, לך יש מישהו או שניים שלא? יש גם מישהו? מה? הרבה יותר רחוק, נכון? יופי, ששמתם לב, כמה זמן זה לקח לנו? שתי דקות. משהו שלנו. ופתאום הצלחנו אחרת. נכון? אפשר לשאלת. כשאתם חושבים לעצמכם, תוך כדי שאתם יושבים, על איזה דברים בחיים שלכם הייתם רוצים לדמיין את עצמכם, עושים אותם אחרת, ופיתום לעשות אותם אחרת. שימו לב, כשלא קוצבים את הזמן של ה קורא מה שקורה לכם עכשיו. אתם לא יודעים מתי אתם תשתחררו לארוחת צהריים אתם לא יודעים כמה זמן ואתם אה, לא יודעים מה יקרה אז לכן זו הייתה דוגמה, לא מתוכננת אני אגיד אבל אה, דוגמה כשקוצבים את הזמן, יודעים להתכוונן 12.04 ארוחת צהריים יוצאים עד 12.04 אנחנו במצב קשר 12.04 משחררים ארוחת צהריים אותו דבר בדייט או קובעים, נפגשים בשעה תשע בערב, עד השעה עשר, או עד השעה שתים עשרה, או השעה שתשע ורבע, לא משנה. בזמן הזה אני מכניס עצמי למצב שאני פועל בצורות שאנחנו עכשיו הולכים ומדברים עלי. אוקיי, okay, אז אני לא הספרתי את הכל, אבל יש לנו סך מצב טוב. אז אנחנו נפגע, נ... צריך לבדל שאוכל הגיע